Zeraba, zuk eh, eh, ama, quiero ser elendakari obreite narizan, baina zuk hori esto, soizan niños, baina amari bai esan, ama, quiero ser artista konzabelas komodun, da bernagoitiko, ama, zelan nartu eba esan. Diz gustu, eh, diz gustu, eh. Esto es, siniesten, no, con este si es Bueno, ya, ya por bat, oikiu da, por bat. Baina beti izatozte, hau inume, esilik eta Zerien, e, e, etxien, obetua, guapa, guapa, obetua, obetua Beti, loza pastande, hori egite da Baina, bueno, gero azken nien guzteu egiteko Gogorra izan zen, zeberan nahi zuen nik magisteritza ikien Eta <risa> da Hor gelditu ginen, nahian gelditu ginen E, e, dinona, diñola egite dau, e, komikutan sartu nintzen eh e, ba, uda bat betetzeko emanaldiak egiteko ta gero ba jarraitzeko hori magisteritaein eta hori zuen bezala bueno ni txikijeekin Hume txiki txekin, ze, edadekua ya esto asoportuatzen, esatzen uste tanta. Baina, txik, zera itxiko, eta orduen, ba, emanaldi batek, obra bate beste batek harri eguen da zera, eta nire esatzen duzen amari. Ba, Amaz, bai, bai, lazai. Datorren da, e, kursuan hartuko dut, eta jungo naiz, deriz jora, orduen deriz jonsen, oinestak inundan, baina, da, jungo naiz da. Eta urtie, joen urtie getorri, ba hori niokean itxauten dauz, deri de joan, a ber, no ezeko, matrikuletana zen. Da ama nahiko, ez, gogor, horretarako haitxe izan nue nik, eh, laguntza gehiago. Ama, ama dikostu izakon. Da hori niñokan... hor dauko eko die, nik uste du bizi dela neumantentzeko. Neu <laughs> e, e, hori egite dako maiz dioz, eh? Zer, zer ekusten hau hori e, soltera, e... Inor barik, zer barik eta bera, behortxe, ba, bizitzari eutzen dago ni ondoekusteko eta ni ondo aurreak jarraitzeko. Batxalo bero bat, loliren amari.